Capitolul 10. Aceasta fusese cumplita poveste. Timp de o lună, viața lui Francisc Telec a de un fir de păr. Nu recunoștea pe nimeni, nici măcar pe oșteanul său roșca. Când febra era foarte mare, un singur nume îi între buzele. Gata să lase să treacă ultima suflare Era numele Stilei Tânărul scăpă de moarte Grație iscuținței doctorilor și îngrijirii neîntrerupte a devotatului Roșca Ajutat de asemenea de tinerețe și de natură Francisc Telec fu salvat Mintea îi scăpă nevătămată Din această înspăimântătoare zdruncinare nervoasă Dar atunci când îi reveni memoria Când își aduse aminte de tragica scenă finală din Orlando În care inima artistei se sfârmase Strigă cu neputință Stila... Stila mea! În vreme, ce mâinile îi se întindeau ca pentru a o aplauda încă. De îndată ce stăpânul lui se putu scura din pat, roșca obținut de la el acordul de a fugi din acest oraș blestemat și de a se lăsa dus în castelul de lângă Craiova. Totuși, înainte de a părăsi neapolele, vrut să meargă să se roage la mormântul artistei, pentru un ultim și etern rămas bun. Roșca îl însoți la campo Nuovo. Francisc se trânti pe pământul crud, se chinui să-l sape cu unghiile ca să se îngroape în el. Cu greu reuși Roșca să-l smulgă de lângă mormântul în care zecea întreaga lui fericire. Câteva zile mai târziu, întors la Craiova, în inima țării Valache, revăzu vechiul domeniu al familiei sale. În interiorul castelului de acolo trăi vreme de 5 ani într-o izolare absolută, din care refuza să iasă. Nici timpul, nici despărțirea nu putuseră să-l vindece de suferința care îl mistuia. Ar fi trebuit să-și uite durerea, iar lucrul acesta era cu neputință. Amintirea stilei, vie ca în prima zi, se contopise cu viața lui. Sunt rând din acestea care se închid decât odată cu moartea. Totuși, în vremea în care începe povestea noastră, tânărul părăsise castelul de câteva săptămâni. Cât de îndelungi și stăruitoare erau nenumăratele rugăminți la care fusese silit să recurgă Roșca pentru a-și convinge stăpânul să se rupă de singurătatea în care se stingea. Că Francisc nu reușea să-și găsească mângâierea era de înțeles, dar era zadarnic să încerce să-și ostoiască durerea. Un plan de călătorie fusese hotărât, să viziteze mai întâi provinciile transilvanene. Mai târziu, spera Roșca, tânărul va consimți să reia de curmezișul Europei călătoria întreruptă de tristele evenimente de la Neapole. Telec pornise de astă dată la drum ca excursionist și numai pentru o călătorie de scurtă durată. Roșca și cu el străbătuseră câmpiile valahe până la masivul impunător al Carpaților, pătrunseră în defileele trecătorii vulcan. Apoi, după ascensiunea retezatului și o excursie prin Valea Mureșului, veniseră să se odihnească în satul Vârst, la Hanul, la regele Matei. Se știe care era starea de spirit a celor de acolo în momentul sosirii tânărului și cum fusese pus la curent cu faptele de neînțeles de la castel. Se știe de asemenea. Însemena cum tocmai aflase că cetățuia aparținea baronului Radu de Gorj. Efectul produs asupra lui Francisc Telec, de numele acesta, fusese mult prea evident pentru ca jupânul colți și ceilalți să nu-l remarce. Așa că Roșca îl deduc duf dracului, cu baza coniile lui cu tot, pe jupânul Colț care îl rostise într-un moment atât de ne la locul lui. De ce trebuia să aibă Francisc Telec ghinionul să pice tocmai în afurisitul ăsta de sat vârst, în vecinătatea castelului din Carpați? Tânărul amuțise. Privirea lui, care rătăcea de la unul la altul, mărturisea mai mult decât îndeajuns adânca-i tulburare sufletească pe care încerca în zadar să o domolească. Jupânul colț și prietenii lui își dă dură seama că între Francis Telec și balonul de gorj trebuia să existe o misterioasă legătură, dar, oricât de mult i-ar fi îmboldit curiozitatea, știură să se păstreze într-o rezervă cuvincioasă, abținându-se să-l hărțuiască cu întrebările pentru a afla mai mult. Mai târziu ori vedea ei ce de făcut. Câteva clipe mai târziu părăsiseră cu toții la regele Matei. Foarte intrigați de această extraordinară înlănțuire de evenimente, care nu prevestea nimic bun pentru sat. Și apoi, acum când tânărul aflase cine era stăpânul castelului din Carpați, își va mai respecta oare promisiunea? Odată ajuns la alba, Iulia va preveni autoritățile și le va cere să intervină? Iată întrebarea care îi frământa pe birou, pe Dascăl, pe doctorul Patac și pe toți ceilalți. În orice caz, dacă nu o făcea el, Jupânul Colț era hotărât să o facă. Poliția va fi avertizată, va veni să cerceteze castelul, va vedea dacă e bântuit de duhuri sau locuit de răufăcători, fiindcă satul nu mai putea trăi multă vreme într-o asemenea încordare. Pentru cei mai mulți locuitori însă era o încercare inutilă. O măsură bineficace să pornești la atac împotriva duhurilor. Dar săbile jandarmilor se vor face țândări, ca și cum ar fi fost din sticlă, iar puștile vor trage pe alături. Francisc de Telec rămase singur în sala mare a Hanului, se lăsă în voia amintirilor trezite într-un mod atât de dureros de numele baronului de gorj. După ce cu vreme de un ceas, zdrobit într-un fotoliu, se ridică, ieși din Han, se îndreptă spre marginea terasei și scodi cu privirea de părtările. Pe creasta Pleșei, în centrul platoului Orgal, se înălța castelul din Carpați. Acolo trăise ciudatul personaj, spectatorul de la San Carlo, cel care îi inspira nefericitei stila o spaimă de neînvins. Dar acum, castelul era părăsit, iar baronul de Gorj nu se mai întorsese de când fugise din Neapole. Nu se știa nimic de soarta lui. După moartea marii artiste, era posibil să-și fi luat viața. Francis crătăcea astfel pe tărâmul ipotezelor, fără să știe la care să se oprească. Pe de altă parte, aventura pădurarului Nicu Deac nu înceta să-l frământe și i-ar fi făcut plăcere să dezlege taina ei, fie doar pentru a liniști populația din vârst. Așa că, întrucât nu se îndoia nicio clipă că niște făcători își aflaseră refugiul în castel, tânărul se hotărâ să-și țină făgăduiala pe care o făcuse, de a dejuca manevrele falselor fantome, înștiințând poliția din Alba Iulia. Totuși, pentru a putea acționa, vrea să afle cât mai multe amănunte despre cele întâmplate. Cel mai nimerit era să discute personal cu tânărul pădurar. Iată de ce, pe la ceasurile trei ale amiezii, înainte de a se întoarce la Han, se înfățișă la domiciliul biroului. Jupânul colț se arătă cât se poate de onorat să-l primească. Un tânăr atât de distins, vlăstarul unei familii de viță veche de pe meleagurile valahe, căruia sadul vârst, îi va rămâne recunoscător când își va redobândi liniștea și chiar bunăstarea. De ce călătorii se vor întoarce să cutreie reținutul, plătind taxa de trecere, neavând de ce să se mai teamă de duhurile rele ale castelului din Carpați, etc., etc. Francisc de Telec îi mulțumi jupânului Colț pentru complimentele sale și îl întrebă dacă ar putea sta de vorbă cu tânărul pădurar. Desigur înălțimea ta!" răspunse bireul. Flăcăul ăsta de ispravă e cât se poate de bine și nu va întârzia să-și ia slujba în primire." Apoi, întorcându-se, Așa-i Miorița?" Adăugă, interpelându-și fata, care tocmai intra senodaie. Să te Dumnezeu să fii așa, tată? Răspunse cu voce înduioșată miorița. Francis se arătă încântat de salutul prețios pe care îl adresă tânăra și, văzând-o încă neliniștită de starea logodnicului ei, se grăbi să-i ceară câteva explicații în legătură cu acest subiect. După cât am auzit, zise el, Nicu nu a fost vătămat prea rău. Nu, lăudat fie cerul! Aveți un doctor bun în vârstă? Hmm după jupânul colț pe un ton prea puțin măgulitor pentru fostul infirmier al postului de carantină. Îl avem pe doctorul Patac!" răspunse Miorița. Cel care l-a însoțit pe Nicu Deac la castelul din Carpați? Chiar el înălțimea ta!" Domnișoară!" spuse atunci Francisc. Aș dori, în interesul lui, să-l văd pe logodnicul dumitale, ca să aflu amănunte mai precise despre întâmplarea asta. Se va grăbi să vi le dea chiar dacă va obusi puțin." O, nu o să-ntrec măsura și nu voi face nimic din ce i-ar putea face rău lui Nicu Deac. Știu. Când va avea loc căsătoria voastră? Peste 15 zile, răspunse birăul. Atunci voi avea plăcerea să fiu de față, dacă jupânul colț vrea să mă poftească, bineînțeles. O asemenea cinste? Peste 15 zile, așa rămâne. Și sunt sigur că Nicu Deac se va pune pe picioare de îndată ce își va putea îngădui să facă o plimbare cu drăgălașa lui Logodnică. Da... Dumnezeu să crotească, răspunse Miorița, rușind. În clipa aceea, pe chipul ei încântător, se zugrăvi o neliniște atât de vădită, încât Francisc nu se putu opri să nu o întrebe de ce era atât de îngrijorată. Da, Dumnezeu să crotească! răspunse fata, fiindcă, încercând să pătrundă în castel, în ciuda împotrivirilor, Nicu a înfruntat duhurile rele. Și cine știe dacă nu s ar înverșuna să-l chinuiască toată viața? Oh, în privința asta, domnișoară, o liniști francisc, facem noi ordine. Vă promit, nu-i se va întâmpla nimic bietului meu Nicu. Nimic. Iar datorită agenților de poliție, incinta cetățuii va fi la fel de sigură ca piața din vârst. Considerând inoportun să discute problema aceasta a miraculosului cu niște persoane care credeau orbește în forțele supranaturale, tânărul o rugă pe Miorița să-l ducă în odaia pădurarului, ceea ce fata se grăbi să facă, după care îl lăsă pe Francisc singur cu logodnicul ei. Nicudac fusese înștiințat de sosirea celor doi călători la Hanul la regele Matei. Instalat într-un fotoliu vechi, mare cât o gheretă, se ridică să-și primească oaspedele. Cum, aproape că nu se mai resimțea de pe urma paraliziei care îl lovise vremelnic, era în stare să răspundă întrebărilor tânărului francisc. Domnule Deac, spuse acesta, după ce îi strânse prietenește mâna, aș vrea să te întreb de la început dacă dumneata crezi în prezența unor făpturi supranaturale în castelul din Carpați. Sunt silit să cred, răspunse Nicu Deac. Și ele să te fi împiedicat să treci dincolo de zidul cetățuii, nu mă îndoiesc. Și de ce mă rog? Pentru că dacă n-ar fi fost duhuri, ceea ce mi s-a întâmplat, nu ar avea nicio explicație. Vrei să ai bunătatea să-mi povestești întreaga întâmplare, fără să lași nimic de o parte? Bucuros! Nicu Deac de până de firă a păr povestea care îi se ceruse. Nu putu decât să confirme faptele care îi fuseseră aduse la cunoștință lui Francis în timpul convorbirii lui cu aspeții de la Han. Fapte cărora tânărul, după cum se știe, le dădea o interpretare pur naturală. Pe scurt... Toate evenimentele din acea noapte de pomină se puteau explica ușor dacă ființele omenești, răufăcători sau alții, care-și aflase să în cetățuie, dispuneau de o mașinărie capabilă să producă acele efecte fantasmagorice. Cât privește ciudata pretenție a doctorului Patac că s-ar fi simțit înlănțuit de pământ prin cine știe ce forță nevăzută, se putea susține că respectivul doctor fusese victima unei iluzii. Părea mult mai verosimilă ipoteza că, pur și simplu, îi se muia sără picioarele, pentru că era înnebunit de groază, ceea ce îi și declară Francisc, tânărului pădurar. Cum așa înălțimea ta, replică Nicu să-l fi lăsat picioarele pe lașul ăsta tocmai când voia să o rupă la fugă? Nu se poate așa ceva, trebuie să fii de aceeași părere cu mine. Ei bine, reluă Francisc. să zicem că și-a prins picioarele în cine știe ce capcană ascunsă în ierburile de pe fundul șanțului. Atunci când capcanele se închid, nu se lăsă pe durarul, tărănesc cumplit, îți fâșie carnea, iar picioarele doctorului patac n-au nici măcar o zgârietură. Observația ta e justă, Nicule, și totuși, crede-mă, dacă e adevărat că doctorul n-a putut să se smulgă, înseamnă că picioarele îi erau prinse în felul acesta. Să te întreb atunci cum s-ar fi putut deschide de la sine o capcană ca să-l lase din nou liber pe doctor? Întrebare la care Francisc nu găsi niciun răspuns. Mai mult înălțimea ta. Relopă durarul. Să-l lăsăm deoparte pe doctorul Patac. La urma urmei nu pot vorbi decât despre ceea ce am simțit pe pielea mea. Dar să-l lăsăm deoparte pe bunul doctor și să discutăm doar despre ceea ce ți s-a întâmplat, ție Nicule. Ceea ce mi s-a întâmplat este cât se poate de limpede. Nu există nicio îndoială că am fost zgâlțit zdraven într-un fel care nu este deloc firesc. N-ai avut nicio urmă de rană? Întrebă Francisc. Niciuna. Și totuși am fost izbit cu o putere și asta chiar în clipa în care ai pus mâna pe ferecătura punții? Da, de-abia am atins-o că am fost ca paralizat. Din fericire, cealaltă mână cu care mă țineam de lanț nu s-a desfăcut și am alunecat până în fundul șanțului de unde doctorul m-a ridicat leșinat. Francis clătină din cap ca un om pe care explicațiile acestea îl lăsau neîncrezător. Haide! urmă Nicu Deac. N-am visat ceea ce ți-am povestit și, dacă vreme de 8 zile am zăcut cât sunt de lung în patul ăsta, fără să simt nici brațul nici piciorul, n-ar fi înțelept să-mi spui că mi s-au năzărit toate acestea. Nici nu-mi trece prin gând să spun așa ceva. E sigur că ai avut parte de o zguduitură cumplită. Cumplită și drăcească. Nu, în privința asta ne deosebim, Nicule. Îl contrazise tânărul. Tu crezi că ai fost lovit de o făptură supranaturală? Iar eu nu cred, din simplul motiv că nu există făpturi supranaturale, nici cu gânduri rele, nici cu gânduri bune. Ai vrea atunci să mă lămurești și pe mine cum de-am pățit ce-am pățit? Încă nu pot, dar fi sigur că totul se va explica și încă în felul cel mai simplu. Să dea Dumnezeu, zise pădurarul. Spune-mi, reluă Francis, castelul acesta a fost întotdeauna al familiei de gorj? da și este al lor și acum, deși ultimului urmaș al familiei, baronul Radu, i s-a pierdut urma Și cam de când nu se mai știe nimic de el? Cam de 20 de ani? De 20 de ani? Da! Într-o zi, baronul a părăsit castelul, ultimul lui slujitor a decedat la câteva luni după plecarea sa Și de atunci n-a mai fost văzut Și de atunci n-a mai pus nimeni piciorul în cetățuie? Nimeni! Și ce crede lumea de pe aici? Crede că baronul Radu trebuie să fi murit prin străinătăți și că lucrul acesta s-a întâmplat la puțină vreme după ce a plecat." Se înșală Nicule. Baronul trăia încă, cel puțin, acum cinci ani." Trăia?" Da, în Italia, la Neapule." L-ai văzut?" Da, l-am văzut." Și de cinci ani?" N-am mai auzit, vorbindu-se despre dânsul." Tânărul pădurar căzu pe gânduri. Îi venise o idee, o idee a căreia ezita să-i da glas. În sfârșit, se hotărâ și, ridicând capul cu sprâncenele încruntate. Nu-i de presupus, zise el, ca baronul să se fi întors în ținut, hotărât să se închidă în cetățuia lui? Nu, nu-i de presupus, Nicule. Așa cred și eu, ce interes ar fi avut să se ascundă, să nu lase pe nimeni să bătrundă până la el? Niciunul, răspunse Francisc de Telec. Și totuși, raționamentul acesta începea să capete formă în mintea lui. Nu era oare posibil ca personajul acesta, a cărui existență fusese întotdeauna atât de enigmatică, să fi venit să se refugieze în castel după plecarea sa din Napole? Acolo, mulțumită superstițiilor întreținute cu iscusință, nu i-ar fi fost ușor, dacă vroia să trăiască absolut izolat, să se apere de orice vizită inoportună, dat fiind că știa care este starea de spirit a localnicilor. Totuși, Francisc consideră nepotrivit să le împărtășească locuitorilor din vârst o asemenea ipoteză. Ar fi trebuit să le mărturisească fapte care îl priveau mult prea aproape. De altfel, n-ar fi convins pe nimeni. Lucru de care se convinse numai decât atunci când Nicu de Acădăugă. Dacă baronul Radu este cel care se află în castel, trebuie să credem că baronul Radu este necuratul, fiindcă numai necuratul putea să-mi facă una ca asta. Dornic să nu se mai întoarcă pe acest teren, Francisc schimbă vorba. Dacă făcut tot posibilul să-l liniștească pe pădurar, în ceea ce privește consecințele încercării sale, îl rugă stăruitor totuși să nu o repete. Nu era treaba lui, era treaba autorităților, iar agenții de poliție din Alba Iulia vor ști cum să dezlege misterul castelului din Carpați. Tânărul Francisc își lua atunci rămas bun de la Nicudeac, urându-i să se vindece cât mai curând pentru a nu întârzia căsătoria lui cu Miorița, la care ținea morțiș să fie de față. Adâncit în gândurile lui, Francisc se întoarse la Han, de unde nu mai ieși toată ziua. La șase, Jonas îi aduse cina în sala mare, unde, dovedind o discreție demnă de toată lauda, nimeni din sat, nici jupânul colț, nici alt cineva, nu veni să-i tulbure singurătatea. Pe la opt, Roșca-i spuse. Ai nevoie de mine, stăpâne? Nu. Atunci mă duc să-mi fumez pipa pe terasă. Da, Roșca, da. Pe jumătate culcat pe canapea, Francisc se lăsă din nou, purtat pe apa timpului în trecutul de neuitat. Se afla la Neapole, la ultima reprezentație de la Teatrul San Carlo. Îl revedea pe baronul de gorj, așa cum i-a păruse, scoțând capul din lojă, cu privirile ațintite cu ardoare asupra artistei, ca și cum ar fi vrut să-i topească voința. Apoi se duse cu gândul la scrisoarea semnată de ciudatul personaj care îl acuza pe el, Francisc de Telec, că o omorese pe stila. Furat de amintiri, Francisc se simțea prins încetul cu încetul în mrejele somnului, dar se afla încă la hotarul dintre vis și veche, în starea aceea în care poți percepe cel mai slab zgomot, când se produse un fenomen ieșit cu totul din comun. Pare că o voce dulce și unduitoare se aude în încăperea în care Francisc e singur, cu desăvârșire singur. Totuși, fără să se întrebe dacă visează sau nu, Francisc înălță capul și ascultă. Da, s-ar zice că o gură s-a apropiat de urechea lui și buze nevăzute lasă să le scape melodia expresivă a lui Stefano, inspirată de aceste cuvinte. Nel Giardino de fiori, Andiamo Miocuore Romanța aceasta, Francisc a mai auzit-o. Romanța aceasta, de o inefabilă suavitate, a cântat-o stila în concertul pe care l-a dat la Teatrul San Carlo, înaintea reprezentației de adio. Cale gănat, fără să mai știe de el, Francisc se lăsă cotropit de vraja de a o mai asculta odată. Apoi, cântecul se încheie și vocea care scădea treptat se stinse, odată cu vibrațiile moi ale aerului. Dar Francisc se scutură de turopeală. Se ridică brusc, își ținură suflarea și încercă să mai prindă un eco îndepărtat al vocii care îi merse drept la inimă. Totul e tăcere, înăuntru și afară. Vocea ei, șoptește. Da, era vocea ei. Voce pe care am iubit-o atât Apoi revenind la realitate ah, Dormeam și am visat